Alltså det är någonting, du ska avslöja någonting idag? Ska avslöja någonting idag? Det är ingenting om mig själv, det är inte så typ så här Men ja, vänta, för fan det menar bara, tar något om någon annan Om någon annan så jag ska avslöja en Oskar, förstår du. Lite known facts about Oskar. Lite known facts är Oskar. Ja, du lägger åt där istället. Ja, det är Oscar Ja, det brukar alltid vara ämnet när han inte... Jag vet inte, han kunde inte komma samar. Det är okej, okay, han får leva tillbland. Ja. Ja. Tre kiggiga killar som pratar, alltså. Med en till som tar upp. Egentligen fyra killar som pratar Ja, det stämmer Du kan bara ja. du... du vill inte ha slatterna <laughs> ja. Du har också skägg Ja mm. Det är, är, är. skägga killar och mig som pratar oh. Vad är du för något då? Jag bländer alltid ta med mig Det låter som en jättedålig film med till Ted Danson och mm. till. Det, var det är skägga killar och mig Vad <laughs> <laughs> var som är den här fischen du gjorde? Med, med... Uh, du, jag och Chora. Nina på Gröna Lund Och så ja, stod det och i jättebrett Vad, var vad fan var den det? hette nu? Och vad kallade du filmen för? Bearden Mia eller något sånt uh, <laughs> Du och jag och beard, kanske? Ja så var det kanske Du och jag och Beard va? Jag har jag ja, börjat lite smart ja, brått. <laughs> det är alltid bra Hej, ja. välkommen till uh, Skärkast uh, Jag heter Erik, med mig har jag Patrik Patrik? <laughs> du, alltså, du kan bara säga hej, jag har sagt vad du heter ja, okay. Med mig har jag Patrik Hallå och Jens Och vår gäst den här veckan från Norge Snorre fortfarande från Norge, tack ja, Det är han, det är han. Ja, Precis, det sa jag Bra <laughs> <laughs> Det gör du alltid det här Vad tack Jo Innan vi gör någonting annat Eller pratar någonting annat Så jag, jag fick en grej klart Natt som jag bytte äh, Det är nämligen så Jag, jag tror i alla fall två av er Känner till en festival Som ett dansla karl ja, Har du klart Ja, okay, det har varit Ehm det, det anordnades via Huminiska föreningen tidigare uh, Där jag var aktiv i uh, några år Och ja, de håller på, de håller på liksom uh, um, Nu har liksom deras marknadsföringskampanj startat för 2013 Upplagen uh, det här som är den första, första juni i år uh, Det vins en massa på stan Jag kommer överens med en av snubben i ledningen då Vi så säga till de som lyssnar Om man kan hitta en sån fisk Ta en bild på det och sen lä lägger vi ut på Instagram med hashtagarna 2013 och skäggkasttävling. Och sen kommer vi lottade bland dem och den en av de här som vinner får en biljett till festivalen. Ja, oh. ja. Wow. Som kostar Ja. Så alltså i alla fall 600 spänn. Ja. Så det är helt okej. Okay. Cool. Ja, det är en jättebra festival ändå. Ja, det, ja. Ja, det, det brukar vara väldigt bra. De Beckaförorna kommer lite Vi kommer ju få jättemycket lyssnare om vi. Det är det jag menar Ja, det är bra. Det är det är bra, bra att, de får lite de får ju folk som kring ja. ja, det. Det visar det så ja uh, Danstakar 2013 uh, Skäggkasttävling är de två viktiga Hashtagarna, kom ihåg, annars kan inte hitta bilderna Så ta så många som möjligt Och uh, jag vet inte, vi har inte sagt någon slutdatum på det Men vi kan väl, det är juni när det är om att sluta med det här tycker ni April. Uh -huh. Jag tänkte alltså mars, april Mars, april då uh, All right uh, Då, då säger vi, ska vi säga den 2 april, inte 1 april, för då kommer ingen tro på att de har vunnit. <laughs> det är jätteroligt att lägga viktiga saker i 1 april. <laughs> det inte. det internet är helt oämmel. Ställa diagnoser. Ja, om, om, om, ja, om, jag, om jag var ett land som ville till ett annat land skulle jag absolut ta det 1 april. De skulle troligtvis framstå att det är för sent, jag skämt det, <laughs> det kan man göra om alltså man visstänker då på en dag Det är bra jobb Ja men jag har hjälp från Decepticons <laughs> Det kan man göra om man misstänker att man lider av en allvarlig sjukdom Så brukar man in en läkartid den första april Så kan man alltid tänka att eh äh, han skojar nog bara Du <laughs> han har inte bara, nej det är lugnt <laughs> Han skojar bara, lugnt <laughs> Ja men um, vad var det? det var några vänner som är för länge sedan som gifte sig och i slutet av mars, eller upp det första april Men inget som är på det, mm. det är så här, fan. <laughs> Men jag okej okay, Vi kommer till det sen, vi tar det först, okej okay, som sagt dans, äh, äh, Andra april Så kommer vi liksom, höra av oss att vinna Det är en biljett det en uh, Det är en i år, Det är alltså den första juni Om man har biljetter förra året, vad, jag kan inte lova det så i år Men förra året så fanns det en del förfester Alltså dagen innan festivalen Som man kommer in på gratis om man har biljetter. Så att, ja det, blir skoj. Ja. Är det, ja. det är liskoj. Men det är det kvar när det Alltså Vi kommer låta blanda oss sen. Det är bäst Eller framförallt den som. Okay. Uh, säg någon ligger sit i tio fisher och tar bilder på alla dem. Ja. Uh, om man har tagit, om man den, den har tagit fles bilder på flesta fiser ja. så vinner ju den då, såklart right. Men säg att det är flera som har tagit saker lika många, det låter ju bland dem. Så jag det är att det blir bra. Det är nästart låt oss bland dem alltså. Ja, precis. Mm. Och här, Kom inte glöm inte hashtagarna dans, Dansa kar 2013 Och #skäggkastetävling. Ja, annars kommer vi inte hitta er yeah. Nej går och fotar en massa och under den. Det är hur som helst Det är verkligen så här, världens lättaste av tävling Alltså det, man, man går runt och tar bilder på saker Man kommer att se ganska överallt Går runt, gör säkert väldigt många av dem som lyssnar på det här just nu så Väldigt många Sitt endaktiv hemma och styra på datorn eller de lyssnar, Någon går runt och, ja, och lyssnar Det ner. är nog bara jag som gör. Alltså det är, det är bara för att du jag har... <laughs> Det är skillnad, man kan inte gå runt och klippa det skit <laughs> så det, är hur det är som helst, man bara går runt Och tar bilder på saker ja, På onödiga saker ja, det är det bra saker, alltså istället för att skita i fot Vad du har ätit eller Dina skor eller vad det är som alla gör Ta bilder på affischer, Då får du en Och vi får inte vara med i tävlingen <laughs> du absolut vill, antar jag. <laughs> det blir bara vi fyra. <laughs> Sådär för nyhetstävling. Det var en snabbast som och ringde en del svar. Liksom. <laughs> ja, det är bra. Ja, så det är kul. Ja, förmodligen så finns, har vi en del nya lyssnare till den här. då För ja. de kommer säkert nämna det här på deras sida. Det right. ja, finns ja, folk ja. som lyssnar nu som inte har någon ny aning vad vi brukar göra ja. Det är ja. Jätteläskigt. ja Vad brukar vi göra? Det är det som är grejen. Det kan ju bli hur som helst. Ja. Nej, men för, I, I teorin så måste man inte lyssna för att... Äh, ja, nu måste man ha gjort det. Man måste ha lyssnat än så länge. Kommit, jag jag, jag snackat om inte lägga betaljerna om det här. Jag måste lyssna lyssnat. Ja, ja, lägg det sent i programmet <laughs> då. L lägg det sent programmet. det helt i slutet så folk må måste lyssna på hela programmet. Så ja, ja det är ju shit på. Jag lyssnar nästa gång också. Det hade varit smart. <laughs> hmm, ah, ja <laughs> ah, ja. Ja, men det kommer säkert bara vara typ så här. Så jag... Det, är det är märker jag, för det är rätt stort Det brukar vara så, framförallt så är väldigt många som jag såg Geniala förra året, det kostade mycket Det tycker inte det kostar mycket, det är liksom så här: Runt 500 för en, ja. för en festival Jag har betalat upp 1500 För min skilderbilett, det var ju för en vecka Men ändå ja, ja men okej, fair nästa Men det själva ja, festivalen det... i hur många bara ja, det är, en en lång... <laughs> är det bara en dag? I nu år är det bara en dag, tror jag ja, aha, okay. var... Två, två dagar ja. När det var på där kvar så var det ju gratis ja. Ja, du, du, har, du fick en rolig erfarenhet på fåtta kar du om den. Det kommer till nej, det till jag jag inte. Vi kommer till alldeles strax Det alldeles strax här. Um, <laughs> <laughs> nej, så jag tycker så här för att prata om dig själv ikväll <laughs> <laughs> uh, så. det här låter bra. Um, Okej, okay, nej så att, uh, hashtag så bara Instagrammet och så uh, hoppas och uh, ja, så kommer vi se några bilder snart hoppas jag. Mm. Ser du skoj? Alltså jag jag jag vill höra, jag har fått höra att det är massa bra band. Det är ingenting jag kände igen för jag ut ur huvudet. Eller inte ur huvudet egentligen. <laughs> du och förmår är rätt kända. Ja, ja. Men de har ju talar mm. mm. som till det med. Justice? Vad nås med det? Jag känner inte som ja, det enda jag bet med märkt ville böcker från när de är ute för ute med lite på. Och att på radio och sånt där och uh, täv och där prisutdelningar och sånt. De har vunnit massor priser. Mm. De spelade på Peter Guldgård, tror jag. Förra året. Mm. Två år, tror jag. Ja, jag, jag mailade sångaren och ville att de skulle boka Skatman, men jag fick bara allt med mailade bokningar. Johan är död och det. <laughs> Nej. Skatman är död. Ja. Fast han var en typ 70 <laughs> när faktiskt. han kom med den här låten. Ja. Han var en typ 70 när han kom med den här Skattman John låten. Ja. Aha. Ja. Uh -huh. Han var en typ sig. Så han. Liksom... Det är kul att liksom pika när man är 70 det liksom <laughs> All right, alltså ja, det är väldigt bra. Hoppas att det blir massa bilder på affischer och allt. Mm. Det, är väl det, här. det är kul med, liksom, så här, mm. så det är kul med saker Det är en grej som väldigt många är vet vill ha. Att, mm. Istället för det typen. Jag tycker väldigt många borde vilja ha en samgårdning och vara stillen så... Vi lyssnade var... Var... på att se vad på där faktiskt... Oratograf. Ja, det är oh, okay. uh, kan vi slänga, Kan vi slänga med något annat för att göra det ännu bättre? En ja, t-shirt kanske? Ja, vi kan slänga med en t-shirt. Mm. En till t-shirt. Mm. Kanske en danskart t-shirt också, jag vet inte, jag måste snacka med dem. Om. Men det borde ha en fann De har t-shirts av volontärerna, så de trycker upp en jävla massa t ja, ja, men jag vet, men sen går det att köpa där. Jag, att man kan få ett, jag tror att volontärt-t-shirtsen har dumt igenom ja. för att, då kan man ju köpa dig ett jobb. <laughs> ja, det liksom. Jag skulle kanske se det bra. Men ja, ah, hon tantade du där, då fick vi t-shirts. Uh -huh. ja, de är var rätt snygga de där danslekar t-shirts som faktiskt gick bra. de blev pop det popte kart t-shirts som vi gjorde game. Okej, okay, inte inte inte game på det. De är gay meningen, det med gay inne i homosexuella Jag menar bara väldigt inte coolt. fortfarande med min röda dans poptakare t-shirt, den tycker jag är cool. Den var okej. Okay. Men det var någon gång innan det var ballonger och... Ja, den tycker jag inte var... Så... Den, den var för det var fjävlig ball för... Ballonger är väl trevlig. Det var <laughs> en vit med ballonger. Jag var på Pissebarnen och tog upp. Jag vill inte ha en vit jävla t-shirt med ballonger. Så var det liksom bilder av ballonger eller var det att det de var en med ballonger? Ja, de trevade liksom. fast ballonger <laughs> i <min törren>. <laughs> <laughs> Ja, men då förstår jag inte det. Man jag, man. Fick så, så att jag satt ju såhär. Med helium i såklart, som läckte lite. Så jag kan inte prata så här eller det. <laughs> <laughs> Det är festivaler fan, jag försöker prata med dig lite jag, jag, jag... Du har inte varit på några saker Nej Men du hade, du hade varit på någonting i Jag var på Dakar någon gång när det var gratis jag åkt, Men utöver det så, nej Jag var på Storskiran en gång Just det, berätta om det Fast då var jag inte på hela festivalen, jag var bara den Sen åkte vi hem Yeah. <laughs> det var som när jag var på Skille, jag åkte dit dagen innan allting. Och uh, så uh, hade vi satt upp för ett camp Och allting var hanke dory Sen började det ösregna Och vi hade på att drunkna Hela den uh, delen av campet som vi var på Var liksom en meter vatten ja. Ja, Jag kommer inte ihåg, jag 2000... Yeah, någonting Jag kommer inte ihåg Vad det som som Nej Jag har inte Men det var ju Ikke bra det här Nej men Sex huh? Nej Någonting Så att Uh, vi, vi gav upp ja, Vi uh, kunde inte sova någonstans Vår plats mm. var helt var allt, allt, Vår packning var ju uh, Dränk liksom så, Det var ganska Men jag, jag träffade en av mina bästa kompisar då uh, och, Så det var alltid någonting Alltså jag önskar att jag hade tagit med mig På fler festivaler än yngre För nu är jag så jävla bekväm av mig Jag orkar inte Alltså, alltså Nej, jag ska liksom... Alltså, det räcker med att sitta ute uteserveringen en halvtimme. Då tycker jag att jag är uppnitt. Liksom. Så jag vill inte hålla på att bo i ett tält med svettig mig. Jag vill duscha, jag vill sova i en säng och, och så vidare. Och jag, jag har sagt att jag, jag kommer bara åka på festival igen ifall jag spelar själv. Ja. Vilket inte kommer att hända nu. bli aktuellt. Nu, just, just nu, sen, sen tre år tillbaka, ska jag inte spelar med några. Nej. Så det kommer inte hända <laughs> någon gång. Det händer jag missar saker jag verkligen vill se. Varför att jag inte orkar göra det. Men ja. Jag är lite lata lat Det är bara inte gillar det så här äh, varmt och äh, sol och... Äh, jag mig, speciellt när det är varmt eller kallt ute så orkar man inte Det är några veckor på, Under tidiga hösten Och tidig vår Då man faktiskt kan göra sånt om, om de lade sig då det, typ Just då hade jag varit så jävla på Men de lägger över, vi tar det i juli mm. Mm. Så antingen så är det typ så här, Jätte jätte jätte så här, typ, man, Ungefär ifrån nu det känns som bor på solen Eller så är det typ spörhängare Som dör man mm. Du då, har gått du, du varit på några festivaler? Jag skulle. 2003. Ja, ja bra. Du hade ja. Maiden och... Uh... Ja, fast jag missade Maiden. Metallica också då? Ja. Metallica såg ja. ja. jag. Jag såg Metallica, Queens of the Stone Age, Cardigan så... Ja. Du, jag. Jag såg e e Eternal tror jag de heter. Ja. Något bättre. Det var typ den sista spelningen någonsin de skulle ha. Och... Ja, ja. Jag, jag tror jag såg åtminstone 20 30 konserter i hela på hela festivalen. alltså det är bra jobbat. –Jag såg alltså typ minst 5 6 konserter varje dag. Det är ju skitbra. Hur länge var det, alltså det var en vecka så. Alltså. Det var en vecka men fast det var så där att de hade en varm up week. Så det kommer dit på söndag. Sen börjar själva festivalen på torsdag. Så då hänger man typ i en kamp och sup i, så som man har riktigt allt på ordföranden innan vi började på torsdag. de hade lite grejer innan också. De hade, de hade lite små konserter, filmvisningar mm. och uh, lite sådär aktiviteter man kunde spela inneband mot varandra och sånt där. Så var det lite grejer som hände var, var det, även i vår motviken. Så med andra ord, när festivalen väl kör igång så luktar man lik. Ja, det, det är, och så är det en annan yeah. grej där det De har ju sådär De har ju där. gemensamma duscher där uh -huh. Som är kall duscher Det är inget varmvatten. Man kan gå dit gratis Man duschar i kallt vatten Ja men det skulle vi ju fixa för jag säga, det skulle vara, för jag säga. Sen en dag så gick jag Och jag var i ett de har duschar också, så det kostar typ 50 spänn. Och då, då är det någon sån där idrottshall man går där, så är det typ 50 killar som är där och, och duschar. Det, det var det typ av killar och kevlar. Så, då är det 50 killar som står där och duschar och delar omklädningsrum. Det var ett omklädningsrum liksom, en massa killar. Man. man, så kan man på sig så går man därifrån, för det är så Ja, men det, alltså, ja, jag skulle betala det för ja, det, det, jag, det var det. typ 50 spänn eller någonting för en dusch liksom. för det det var en kall Nej det varma. Ja. Det var någon sådär där sportshall alltså, en dag, det var, det var lite senare i veckan Första gången jag duschade där i alla Så åkte vi man kunde ta, de hade satt upp bussar där från från East Camp där man kan åka till en simhall och, och bada. det gjorde vi första gången. Ja. Det var bara några kompisar och åkte och badade och de hade så där hot tub där och massa grejer. Men... Senast jag var på festivalen när, när man bodde festivalen. Jag har varit på sån en sån dag men det är dumt att... Alltså det var typ ett dansdakar och sådana svyr som är i Stockholm så det var jättedumt att bo i festivalen. Då jag det på i <laughs> <laughs> men det är en grej att liksom bo på en festival alltså. Nej. Nej ja, men okej okay, jag var i augusti Buller 2005 med några vänner. Då hade det in att jag hade kvar så lite extra varmt såklart Men äh, äh, De hade duschar Jag tror att de kunde betala för lån en dusch Men de hade en stor sjö där Jag tänkte så, fan, vad fan Vad kan jag betala för att duscha jag, jag, jag, kör, jag, kör, jag kör ju sjön så, ja. så vi åker iväg och badar Det är bara, Sen ska jag lägga mig samma kväll Det var, var väldigt tur med väder För det var lagom varmt och, Det var inte det där bastu När man vaknade och var bakis Så i ett tält var inte så grepp Men alltså, när man lägger sig var det lagom det var väldigt, uh, Ingen mygg eller så Jag fick sedan reda på varför det inte var, varför det inte var så mycket mygg Men vi uh, tar det sen då Så ja Så jag hoppade in i sjön Det var jätteskönt att bada Och komma upp där samma, När jag vaknade dagen kände jag bara så här Fan, jag, jag luktar ju kanske och jo den är skön och hela området är byggt över en gammal supptip. Uh, så att uh, allt i full inget är från allt har bara dött Så jag uh, Sen när jag kom hem efter varmt borta i fyra dagar uh, till uh, min dåvarande dag. Uh, jag, fick, uh, jag fick inte sova i samma säng jag <laughs> bara, det luktar alltså, soptipp. Och, Men så det sitter kvar hår, typ i håret det var kul. Så det var fest, det var roligt. Det var super. Vad det var för sopor? Jag har ingen. Jag kunde jag jag kunde nälla det sån så. Wow, där måste du undersöka. Eh, ja, jag. Varför inte? jag tror att jag i nuclear waste jag tänkte om det var kemikalier ah, någonstans Då mm. borde jag fått då Ja, Precis. det fick du Jag inte märkt av. Okay. Väldigt diskreta superkrafter och mm. uh, ja oh. Alltså det gör inte jag Eller den bit. Alltså fan Man ska hålla koll på vatten Till den hoppar in Antagligen Ja de andra hade tur De hade ju inte såhär För just Dreads Det sätter sig Så är det kvar där Tills man dör Hur länge hade du dem egentligen Det är inte så länge sedan Jag tog bort dem förra sommaren Tror jag Jag hade dem i åtta år Så det är två år sedan du Ja Det var allmän Nej förr och sommaren Okej förr Det blev väl 2011 Okej förr och Det är två Men det, det, det, förutom snus och dreadsen det var det mitt längsta vanor Så jag det blir lite sorgligt Är det något kanser eller? Nej klart. Folk ställer alltid frågor för man skulle alltså, spara det. Ja. Alltså när du när du sälja, upp på väggen jag tror inte någon ska vilja köpa det nej, vad ska det ska vara det typ. Det är en matta Jag tror inte det går att göra nåt i det inte alltså. Efter så lång tid är den ganska kompakt det går inte att liksom att kavla ut. Men vem skulle vilja ha det? Alltså, brukar, alltså, sparar, det är roligt, den frågan har jag fått. Ja, det alltså, är svårt att jag på någon som jag inte träffat på idag som inte har sett mig när jag har mig. Det mm. brukar alltid fråga, sparar du du? Vet, jag förstår inte vad folk tror jag Men, Folk sparar göra. Det finns folk som sparar gallstenar och vänta, allt möjligt. Så att Bara Men tänder var... har jag hört. Men gallsten, det känns... Jag vet, min mor var en galstig någonstans Någonstans Så okay, som mm. en muskotnötung Okej, cool Roligt En vacker dag så kommer en blindin Jag antagligen Nej men det är här ja när man mörker ja inte ja, försökt försöker lägga den under kudden av oss galsten så, in, så vad vet du hur ja galsten fäller <laughs> ja som jag menar precis alltså, om om, om liksom förtänder får jag vet inte hur mycket man mycket man kan få från tand det var länge sen då ja du är på efterhand kanske ja och så vidare hur jag menar på från tid var det väl jag minns när det var. En tio. En tio. kanske. Men, men saker ändras ju liksom så här. Mm. Allt, allt är relativt för dollar nu för din också. Så det, <gör> det får utomlands så säger jag att det Du får lyckas med folk. Även Gausten borde man få vara då Ja Tycker jag. Minst. Ja. Vad tycker ni om det? Nej Nej? 100 spänn 100 spänn? Ja Det känns som att det är jävla projekt där. det här Snarare? Nej, vet vad, vad, skulle du... jag måste, <laughs> vad skulle du ge för Jag, jag tror att jag, jag måste säga en sak Jag tror inte på Galstens fan Och jag vill inte köpa någon Galsten heller Det är fullständigt opraktiskt Att ha en Galstern... Ja <laughs> för... Det är sant Gallstens uh, implantat Men varför, jag skulle du det? varför skulle du göra det? Såna ja. kristna fanatiker som Slår sig på ryggen med piskor Och sånt där de skulle implantera en gallstens i sin kropp För för för, för, för, för, för liksom för ont känner... Självpragning Det känns väldigt ja, men Jag förstår inte vem det är som Jag tror inte det går bara stoppa in den Och så bara ah! Alltså på nytt Ja okay. Uh, och sen ja. även är man skulle köra? Det tror jag att man bara säljer i som råder på gasen. Jag vet inte köpa på någon Galsen. Jag, jag, jag har inte bett bättre jag köpa på <laughs> Folk sparar på det, det finns ju folk som sparar moderkartor och sånt där. Ja men det också är... de med i huvudet. Ja men med i förr förekom... Det är inte så konstigt fråga att fråga om du har sparat din adress. Jo, ja. jag tycker det är helt. Vad fan ska det göra det för? Jag har ingen aning ja. vad jag ska ha dem till. Men när man har haft så där länge alltså så jag... pik Sadå fisk. Sado, ja, fast fortfarande. <laughs> med liksom Ja, fast jag har ingen. Okej. Okay, ja. <laughs> nej, du, du håller vi inte på med sånt. Jag, är svaret, jag skulle inte döva mitt hår. <laughs> alltså vid gamla dreads från ditt färg. <laughs> alltså de var ju fina, men jag skulle ändå inte vilja så här. Nej. Vägde du dem? Nej, det är du det Jag döper inte dem heller i är väl nästa fråga. <laughs> <laughs> Det här är Kenny, det här är Fred Kenny och Fred Kenny och Fred, det är mina dreads Varför blev det lite såhär, can't be fighting är en hel oriental dreads <laughs> No, they're <not>. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oh, ja, jag håller med Det, det, det, det var jättefint, de vet heter, heter ingenting Samma sak när jag klippte av min fläta Nej, okay. Den släppte jag också Vad ska jag med den till? Jag förstår inte var man såhär alltså, alltså, Man kan ju glasa in och hänga upp dem på väggen Ja, varför eller? det? Jag vet inte om jag inte hade det. Ett gipsavtryck. <laughs> Som en dödsmask. Jag <laughs> tar fortfarande. Ja, <laughs> ah, jag vet inte. Ja, men det är jag. Uh, när du när du väl klippar dig... Det ja, det var länge sedan. Ja, Okej, okay, när, när du var iväg och klippte dig, frågar jag snarare. Brukar du, du säga, kan du slå in på att jag vill ta med mig? Nej, så ofta. <laughs> Nej, när du gjorde du klippte av en massa år. Ja, alltså, jag fick... Um... Det tog emot och kasta det. Uh, men uh, eller, jag funderade på om man kunde sälja det. Det ja, tar det man kan sälja. Mitt hår hade inte gått att sälja. Liksom. Det jag tog ju 15-20 cm när jag klippte mig senast i, ja. i maj. Sålde du det? Nej, jag funderade på det. Jag det måste klart, vara med en viss länge. <laughs> <laughs> <laughs> jag, jag bara får montalbjuda snarare lägger <laughs> någon en Ja, jag ska ju sälja håret mitt. <laughs> Jag kollade upp det gången innan det när jag skulle klippa med. Det är folk som köper sånt där. Det är klart det är, men det finns folk som köper av mördekost. Det, det är men så här... är där perukfirma eller sånt där. Jag vet. Alltså, ja, men du hade kunnat göra det med ditt år, Och Du hade kunnat göra det med ditt år. Det är ingen som vill använda en peruk till mitt och mitt. Och ska göra en ny Predator remake. Eller att de ska göra en till... John Travolta filma den där, vad heter det, Elron hubbard grej Jaha, uh, Battlefield Battlefield ja. då ska ja. en Battlefield Earth, Jag tror, jag tror det aldrig kan. det kommer hända hoppas att det Bat aldrig... Battlefield The <skratt> Sequel ja, ja den filmar vi också göra Men du är den som baserar lite läst på uh... Så ett ja. mm. Och Travolta vill kicka in egna pengar för att de gjort ingen studio ville liksom göra skiten John Travolta och Tom Cruise spottade in lite också tror jag Ja, båda två, Bara två är sådana här härliga snubbar och så liksom, har du sett den? Nej jag Det har du inte det. Nej uh, Ja fy fyr, jävlar var den är dålig Den är så kul cool, ut, den har coola fisk Någon rymd snubb med dreads, det kan vara bra Nej nej nej <laughs> nej, nej, nej nej nej Och sen är det ju så här. Jag, tror, jag vet inte vad den fick på, det måste jag kolla Men den har ett löjligt låg betyg på imdb. Mm -hmm. uh, du måste lägga till också att Erik får så Om det är inte låg som dissar här, Så får på Erik vi dissar inte syntologerna. det gör vi. Gör vi det? Och kan man slå er själva jättehårt. Det, det, är det står inte det dreads. för mig. <laughs> jag tycker, <laughs> All alltså det är liksom så här, alltså, ja, jag vet inte. Nej, ingen gäller syntologer. Det slår jag för. Så, vad skulle du säga om jag var det? Du skulle bli väldigt förvånad. Då. Ja, det gör du, gör du rätt i, det är inte... Eh, uh, allt... Uh... Apropos det, Men syra, syra kollade ju på en dokumentär. En massa dokumentär om Scientology Eller mer tyckande vad som hände med folk som försökte gå ut Scientology Vad det som hände med dem? Ja. De, de hade skapat webbsidor Om hur jävliga personer Som hade gått ur Men det, det, det av... är de här, här människorna gör För att kunna hålla kvar Men det sånt som Tom Cruise och John Travolta Och typ, dessvärre Jason Lee. Jag men Jag, jätte, jag blev jättemusiker när jag fick det han var med där uh, By the way Battlefield har hade 2,4 på en DB Vet du hur lågt det är? för en mainstream det. film det, det, det går inte nästan uh, <laughs> Vad har Ernest? Uh, Hans filmer är ju fucking centrum listigt av sig. Ja, men är är ordnas det Ja, de jag ska ju dit. Ja, är det vi kan ha ordnas problem. Eh, annemann de är de är men eh uh, läskiga människorna de tar ju um, de tar uh, de tvingar ju de här medlemmarna. Nio medlemmar och så De är rika som tar Tom Cruise och så vidare. De ser till att de är snöna där är jävligt bra för att de är väldigt mycket ansiktet utåt. Och och de är glada så ser det bra ut för hela kyrkan. När Ja, det startar ingen löften så där. Mm. Men de är lite ny, nya medlemmar. Tag, när man kommer till en viss nivå så twing, de brukar de tvinga och att skriva på lån ihop med andra medlemmar. Så när de hoppar av sen så kan den andra bara väga betala. Så har du liksom fler miljoner i skuld. Fälligt. Det är sånt Jag, de gör. Vad går alla pengarna till? Liksom, med det? Jag vet, alltså, det är samma sak. Alltså, religion det är ingen... Alltså, de vill ha pengar. Alltså det, det är det det handlar om. Det är, det är sätt. Jag vet nog exakt vilket det är som är charger där, men det handlar om pengar. I alla de här konserterna. I i alla, alla, alla sektorer om pengar. De söker sig till folk som är ensam och dåligt och Lurar in dem och sen är det plötsligt så när de tar sig ut, om de tar sig ut, så är de skuldsatta resten av sina liv. Ja, förlorar man ju alltid i oftast. oftast. Yep. Det är säkert det värsta nästan. man blir väldigt, väldigt ensam på ah. första tiden. Alla är säkert och gör det. De riktigt alltid inse på folk som är lite ensamma och mår dåligt. De försöker alltid liksom så här, eh, se till att, liksom, att eh, man ser liksom, eh, i kontakt med resten av sin gamla familj också. Om man är helt bara med där. Uh, och det. Och ja, det är så de gör. Sen när man helt själv där. Sen, om man vill, vill känna för att ta sig ut så är det väldigt svårt. Ja. Om inte man har några vettiga, snälla... Uh, Människor som liksom i sina program är som köker mer på tillgångar än Ja, det är, det är Men nej, ja, syntologi. Nej. Nej. Nej. Nej. Säger jag. Jag tror inte vi har så många sådana som lyssnar här. Jag tror inte de skulle få lyssna. Har vi några lyssnare? Ja, vi Det, var säkert, det, var säkert det är så Du då minskad av alla som sagt. Jag smissar, brukar skåra att det här skulle kunna vara helt bosidrakt igenom. Igår går han inte en mobiltelefon eller... Eller jag skrev inga om den. Så alltså, hade han inga batterier. Då tänkte jag, Patrik på text-tv. Han är inte Facebook. Nu har inte ens mobiltelefon. Det är verkligen... Patrik ja, var väldigt... Text-tv tycker jag är väldigt praktiskt. jag kollar jag <laughs> Finns det fortfarande? Ja, det är jättebra. Vi kollar kolla nyheterna där. där vi kan kolla vädret. Vi kan kolla vad det på tv. Allt möjligt men vet du det är ju också på 90 talet Ja, så lika Dante idag faktiskt. De uppdaterar inte ens det så här, så saker Gamla med 90-talet som går. I palmeskjuten? Ingen. Lås om nåt eller? Åh oh, nej, Kurt Copin dog <trykning> Fan, fast mm. jag trodde Okej, ja ja Han stäckte ju på 80-talet Han <här> dog på 90-talet right. Så den där palmen blir skit Så det vet jag inte Det burde finnas <här> <här> Det är ingen ny high-tech grej du upptäckte Det är en ganska gammal <här> oh. Vilka kanaler har du? Eh jag vet inte, jag har ettan och tvåan, fyra och... Har du någon så här i lokal kanal, det är så här så här solna lokal kanal? Ja, så, kanske ja, den är vi, vi hade en som hette, vad, vad är det den hette, den där lokal äh, grejen som vi kallade på? Ja, Öppna kanalen? Öppna kanalen? Ja, det har jag, visst är det, det, är bra, det är. Men är den lokal? Jag, vet, jag tror, jag. Jag tror att det är i Stockholmskanal, vet inte Ja, ja kanske det var jätte det där tror jag vem som ja. Ska vi göra det? Ska ja vi jag snägt en en Ja det var lite kul så här, skrägtast, skrägtast, skrägtast timmen liksom. Ja. Mm. För jag har satt, satt jag med oss över det fanns ing gick ingenting på TV. Mm. Utan det var fem 5 miljarder vilket doker i på vem vill bli dumög eller vad. <laughs> mm. Jag gillar att lyssna sånt i och för sig Jag, jag, kan, jag, jag väger alla de här nej, typ, såhär, jag det, ja. eller whatever där, allt det där Men uh, de har ju fantastiskt nåt Järfälla Järfälla nytt heter det inte Men det skulle kunna heta det Järfälla lokal ja, nej, men jag, jag bor ju också nu så uh, jag tror att jag bläddar förbi det. Uh, e-mail är i JLTV At hopmail.com tror du? Mm. Nej nej Jag tror det Jag Uh, det är kul, för de påpekar väldigt ofta att den sans inte digitalt, det är inte digitalt, digitalt någon sans, liksom. det, det syns väldigt med övergången, det är väldigt gamla. Mm. Uh, mm. Gammal powerpoint-prestation slides. Ja, exakt så, exakt så är det. De brukar vara för uh, skolor här de information och... det, det är exakt den som den ser. De duplicerade ungefär en gång i veckan. Mm. Och de har ju liksom alltid uh, alla godtjänster när det händer, mm. som vet det. Ibland när det händer någonting annat När det är så här gospelkar gospel-kör på Eller typ Jag veckans citat Brukar man alltid ha det, är uh, vet, det brukar inte vara så jävla mycket bra Men jag tror att det ska vara så jävla Köp innan där så tror så kommer vi att vara glada Trottig Vill du göra det fine Men så länge kan, kan du spela Kan du fylla det annorlåg Så här, man kommer dit Men nu är det alltså vi behöver det i <laughs> <laughs> <här> Det är en dabb hand <här> Nej, det fun, men det är, ja, det är, ja fast, Vem skulle kolla på det? Hur många är så alltså, det är du och jag som bor i Järfälla ja. ja, och, och rimligvis kommer inte vi se Om vi är där och gör det Nej. Men äh, Öppna det kanalen då? Ja det kostar inte del tror jag. jag tror man, om man lägger in typ 5000 mapp så får man en timme I veckan eller någonting det var där. Hur länge då? Alltså för evigt Nej, jag tror inte det funkar <laughs> Det är många konstiga program som jag, Patrik, har på det Finlands programmet, Finlandsprogrammet. Ja, något sånt där. Den vad vad går det på? De pratar om saker på finska Det är <laughs> tror inte, det är väl den, där finska TV -kanalen, den här finska tv-kanalen Nej, den? den har jag också, men det är inte den jag menar. De har någon finlandsk... Kommer inte ihåg det någon? Det var något som heter Hamsafar Hamsafar som ja, <laughs> låt... kommer jag. jag, är <laughs> jag, jag har som... Det var det. var något arabiskt tv-program som gick alltid mitt i natten när det kom ja. från Gula Villa. Ja. <laughs> Det finns det är bra game. Och så sa Patrik, kan du inte köka kaffe, det är Hamza far nu. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, jag sa det över hos Patrik efter min Ja. Så att vi har kaffe och kollar på Hamza far. Är det bra? Det är bra. Jag förstår det. Finns det på TVD. Det, det finns kanske på VHS. Om man tur. Det kanske någonting liksom när någon kom kommer det kom dit den det finns på ett track. Laserdisc. Jag har laserdisc. Jag är inte förvånad. Men alltså det var kul det då det gjorde väldigt folk laserdisc. Ja, minnet En laserdisc. Det är så här typ en jättejättestor. De vet de så Gustav Renill fullvärdig men man kunde det skulle vara nya grejer bakklåt. Ja. Renill skiva. Ja. <laughs> det är som en bakflås, så är det här Jag, bara, ja, jag var, det, jag var typ. i Norge för uh, två år sedan och Där har jag en LaserDix-spelare på mitt sommarställe ja, ja. Och då såg vi på Då såg vi på Return of the Jedi på LaserDisk ja, det. Ja. Alltså det är helt okej okay kvalitet, eller? Ja, det är rätt bra ja. Alltså det är liksom det, var, det, här, det är var, som var en CD-skiva liksom, ja. ja. um, Men jag vet inte, det tog aldrig fart Det är man liksom en CD-skiva det passar inte till dem. Det var originalversionen av Star Wars innan allt det där. Ja, det blev och... det är Det som är grejen, för det är till den sista uh, uh, till sista varianten av gamla Star Wars man kan få tag på. Den senaste som du har gjort är just laseriska. Ja. ja. ja. Uh. Så jag har en ny tror jag och vi tror nog Jedi är ja, inte Empire Strikes Back tror jag kom, så. Jag skulle ha haft det tre liksom, på Lasers Det skulle säkert vara lite pengar om det var liksom i bra skick Jag tror det är original från 80-talet Empire Strikes Back Ja. För det är säger, jag menar, väldigt många tror det var VHS, VHS Och sen helt plötsligt kom DVD Men det är i stället det var där emellan Ja, det blir okej okay. Jag köpte ju en VHS med A New Hope eh, på 90-talet en gång. Och då stod det sista oredigerade versionen stod det, Ja På vhs han var i medvetningen då skulle liksom komma fem år senare och fucka upp hela, hela. Så <går> så det, <tillgänglig. laughs> sista ordet. Sista ja, men äh, bara, för, jag gör den också. Det bara, bara. Men du, du gillar ju de här religiöna, eller hur? Om du, ska vara ärlig. Om du ska vara ärlig. Jag, jag tycker det är bra med den, att mas, jag, jag kommer ihåg när Patrick såg på... När, när Patrick såg på den äh, läsredskursionen så sa jag, Ska man inte se Obi Wan Kenobi och då i slutet så sa Patrick nej det är på den nya versionen. Ja, de, de nya skådespelarna ja. Ju... Nej nej Men, vad menar du det är ja, ja, de... de har ju lagt in ny, alltså, De nya vad Som spöken i slutet De, vill, de har vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad Bra vad vad vad vad vad vad Nej alltså jag såg hur du hittade värden sen till alla skådespelare till Anniken alltså typ så här de har så flera alltså max så som vad scenen var... någon spelade det handlar om någon typ några unger på läger upp i Montana eller nånting eh, så han spelade, spelar idag tidigt 2000-ta innan Star Wars är... så alltså han hade han, han inte 10 år serien som han spelade i ja han är jag förstår inte var hur han fick jobbet mm. men så de måste ha tagit fucking Ashton Kutcher det är bort <laughs> magiskt var värst med killen som det låter väldigt man läser upp alla repliker att de bara filmas en gång eller det måste man läste upp allt i första gången ja. det verkar det det är fantastiskt när man också när också Ah, Amidala alla ser Anakin you're breaking my heart. Vad fan har du så där ibland? Anakin, eh, äh, äh, you're breaking my heart. <laughs> you're breaking my heart. <sharp> <hats> Talega, barn <en> Anakin, <laughs>. <sa> please. <på favor? laughs> så, så sa jag det. <laughs> de säger det på det sättet i i, i Star Wars. <hats> Anakin, you're breaking my heart. <sharp> you're breaking my heart. <sharp> de kastar brytning där. Nu ska det bryta på Fast alltså, nej, det där kommer inte att du... Nej, jag såg den här filmen för inte länge sedan Det kommer jag inte alltid ihåg Det kanske lät lite kryssigt, liksom. Ja. Hela filmen är jävla. Det är kanske för att allting. hon håller på att grina För att den, hennes man är jättetaskig så. Det kan vara det. Ja, det var underdrift han, han hade gällande massa barn <laughs> ja, men, att... ja, han var taskig alltså <laughs> ja. Det är så här Ja, för, det gillar din så här Ja, alltså det stämmer ju Han ja, skulle ha haft da, en bättre farsa som kan smulla till honom och se Men han gör inte på det sättet Han det där så, det, är det en bra farsa Så, så, så, så enligt det skulle hela det Imperiet Allt det här, ingen skulle enda ifall Han hade en farsa som så, så, lite, lite barnbyshandel hade ju liksom helt... Ja, så. Mer vald till alltså hans uppväxt överhuvudtaget. Ja. Jag har något fel som... Vi gör inte på det här sättet. Ja. För han tog ju ett steg lite för långt. För han tog ju... Alltså, med sin sålder, med Luke. Ja. För han liksom... Ja, det var taskigt. Ja. Jag gör inte sådär! <laughs> Men... Ja men det är så kul, Hera kan skywalker. Han alltså här, hon var ledsen för hans mamma i Det är som att eh, ja det stämmer ju. Du har inte fel men lite så här, ja. Det är så här, Hitler han var ingen bra. Han var det heliga landet. Han var han var det Ja det stämmer ju också. Det så här, man kan ju gå en lite mer djup. Så. Ja, jag vet inte. Vad tror du om det? Ja, vi är ja, fan väl lätt med hamna i The Star Wars. Det är så lätt. jag behöver Hitler också. Hitler var inte så trevlig. Han var faktiskt rätt taskig ibland. Så beskriver jag Hitler. Ja, det är Du har inte fel. <laughs> uh, ja, men jag förstår. Okej. Okay. <laughs> Det är kul att det här är eventuellt det första avsnitt som väldigt många lyssnar på. Ja, ja. <laughs> det här är mest, det bästa balansen. Nej, det, det så inte, men äh, <laughs> en gång jag har märkt att jag tror att om man ska jämföra, Nu har inte nämnt Oscar mycket. Nej. Han är ju inte här idag. Nej, just det, nej, han är inte. Jag glömde bort det. Ja, det är bara hela tiden. Ja, men därför för sitter inte behövde då, det hade behövt inte stå. Ja, just det. Jag är superreserverad. Men uh, Patrik försvinner också, så då blir jag kanske superiserv ännu en gång. Okej, okay, det kommer du säga. Vi kommer att ha med dig. Jag. Mm. Du kan ju... Ja, uh, fan, det, det ska ju fan. <laughs> Nej, men alltså, med Oscar. Det blir en helt annan stämning när han är med. Mm. Mm. Men det är lite grann som... Lite mer obekväm stämning också. Innan Nej, det tycker jag inte. Jag tycker mer... Han, han, och... är lite mer som, han är lite som vår Carl Pilkington. Inte för att han är korkad, men det är det jag menar. Men det är bara det blir roligt av sig själv, han säger så mycket mm. Så jag som tänker hur mycket han pratar Så är det, liksom, det, det kommer att komma något roligt ur Någon gång för att han säger så mycket Matematiskt mm. sett är det omöjligt att han inte kommer säga något roligt mm. så <laughs> <laughs> det är bra för nu pratar ni två lite mer Ja, men jag tror man har blivit lite mer bekväm med, Och därför så blir vi lite tystare också Man känner mm. att man måste säga något hela tiden <laughs> Nej men jag tänkte på föregången, för då var ju liksom De som hördes mest var ju <laughs> jag, Oscar och Sitte tror jag <laughs> Ja, då var det. Du, du sa, nja <laughs> Ja, jag, jag var väldigt tyst för oss. <laughs> ja, du var väldigt tyst Jag tror liksom man kan räkna, ja det var bra Men det är inte bra att du var tyst Det var ett bra, bra, bra, bra avsnitt också Har du lyssnat med Nej, nej Nej, <laughs> ja, men det kändes rätt bra <laughs> det. det kändes bra Ja jag också kändes bra Lyssnade du snarare Är det något av det här kaffeavsnittet förrest jag vet inte om hade på den. Vi ska inte nämna det, eller? Vi ska inte jag... kaffegate. kaffegate. ja. Vi skulle lägga upp den så blev det så, ja. Vi har något en nyhetsreportage om det avsnittet som det har blivit... Ja, välkommen till nyheterna. Det är riktigt som att äh, det var ett mycket annorlunda avsnitt av Skjellkastär. Äh, De, det här var inte pubmiljö och äh, inte... Örnivå, vilar du? Kan vi få en kommentar från en expert här? Ja, det här är såklart mycket beklagligt för programmets koncept. De kan ha förstört deras märke mycket betraktligt här, med den här skandalen Vem är experten? Det du. Nej, det var någon en kul, fast han låter precis som <laughs> du. Det är nog inte så. Det är nog Det är nog inte så. Det är nog inte Det är nog inte så. Det jag är hon är kaponn så där jävla John Stewart som sensationen att det det det han han men alltså varför skulle jag tror John Stewart är specialiserad av sketchast. Han borde vara det tycker. Han kan inte svenska. Nej men hur heter det? Jag antar Will Fowler man kan lära sig svenska. Jag vet jag. Ja jag så att klippar ju filmer de ibland läggs upp på internet. På internet? Ja. Det som som du vet, vet den där som Åsa hade sin model. mobil? Mobil? Ja, okej. Du vet, du brukar du, du, du, du brukar ha en väska som du vevar, sen kan du ringa i någon sekund. Ja, ja, ja. <laughs> Talmaskinen. Talmaskinen. <laughs> Son, go get dad, uh, go get papa speaking machine. <laughs> Eh, jag gör det såhär Patrik såhär, du är på krogen med några vänner Så annars ska du inte ringa Snorre säger ja vad ska jag göra Ta tar han en pistol och skjuter en såhär signal <laughs> <laughs> Det som såhär sms Ja <laughs> oh, det är bra Sådana ja, här burktelefoner är ingen som man nu för tiden Nej <laughs> det, det var inte stort, så stort Alltså grejen med det är att det funkar inte så bra tror jag Nej Alltså ja, det känns lite väder och sånt där Det börjar blåsa och <laughs> trösta in sig i varandra Ja vi bor i Sverige så det kan ju vara problem mm. ja. Jag så äntligen, jag tog egentligen mot mig av där Avengers eller Avengers eller vad man säger min favorit var när äh, Hulken tog och smadrade Loki flera gånger mot golvet. det tyckte jag var härligt <laughs> okay. det var ett tevligt ja ja ja ja ja ja ja ja ja med. Han är ah, jag tror det är ja ja så so, so att Erika har en Avengers grep hos en telefon som han precis kunde <laughs> Det har jag, det har jag faktiskt. Spännande. Nerd. Jag säger du, men du har en Greenland-tisjö på dig. Lägg av. Jag har fortfarande dock inte sett Serenity. Nej. En annan gör Sweden. Nej. Ja det är sant. det har du inte gjort kanske att jag. <laughs> Nej men jag, jag sa det Det fungerar inte så länge sedan Det är många som har rekommenderat den Men jag är inte såhär, faktiskt. Alltså det är ju Jag tror att han hade behövt lite mer Alltså han, han behöver lite mer förvarning Så att han kunde komma på bättre Om bara så här, bra att vänta, vänta, vi kan, vi kan ta en paus också. Så, så. Hur långt har vi kört? Nej, 45. tre. Ska vi ta en liten break på några minuter? Ja. ja. Uh, lite ölhäpphämtning. Uh, mm -hmm. Pauset. Okay. Ja. Vill du vi vi pausa bara? Ja, mm -hmm. Paus. Det är bra. Vi, då är vi tillbaka efter en kort paus. Uh, jag tänkte vi skulle köra en lek igen. Mm. Som vi uh, körde förra veckan. Mm -hmm. uh, och leken går ut på att... Uh, Snorre nu, nu kommer jag att se tre saker om mig själv. Två av dem är bullshit. Det är bara en Och ni måste bli stödd i kvällsystem. Så vi kör lite gängorna här. Så. Då är vi inte bara. Tänkte ett temafestival då. Uh, Okej. Okay. Uh, påstående nummer ett. Jag, under förra årets Dans Car, rökte på med, jag kan, um, jag måste slippa namnet om jag säger det, så jag kan inte säga det så, men jag kan säga, uh, ena av headlinern på festivalen. Det är påstående nummer ett. Påstående nummer två. Under Pop The, Pop The Car, 2009, så blev jag ihopblandad med en av ett gäng tjejer med en amerikansk rockkärna närmare bestämt eh, Adam Derwits sånger på County Crows påstående nummer tre eh, jag har blivit utslängd från en, eh, från Sonnesphere för att jag var för full under en koncert och kastade öl, glas, öl eller plastglas upp, upp mot scenen jag tror ju att det, inte att det är ettan i alla fall För jag tror inte du gillar sånt det För att du har sagt det en gång Jag har ingenting mot det. det Jag tror inte på mm. Nej. Jag tror alltid det är bäst om folk Jag tror på två alltså, Att du blev igenkänd Jag tror också på tvåan Ja jag tror egentligen på två Men om jag ska tro på något annat så säger jag väl ettan För jag kommer att tänka på det här med kaffe Jag tror inte att det är kaffe heller Och så helt plötsligt för en vecka sen Så sa du jag kan ta upp kaffe Som ingenting liksom. så, fick jag ingen kaffe. så fick du ju ingen kaffe nej. Ja så, bra då. Jag tror på egentligen Men jag gissar på ettan Och så blir det lite spridning men, Vänta, vänta Ni får ställa förutfrågor Eh uh... Vilket band var det På sista påståenden Slayer Det liksom. spelar inte då För sådana ska göra Jag har ingen aning men, Nej, äh, men det är bra, jag ser du försöker Du försöker liksom Tryp mig upp För jag tror nästan på tre n Egentligen Tack uh, Jag sa först, ja, men jag tror det är bästa om folk men, uh, Det är bästa folk, jag tror ja. att du släckte Det <laughs> Okay. Nej, men det kan hända det bästa. Jag tror att det händer det bästa av vad du vill. Det var plastklassigt. <går> ja, ja, det, okay. <går> det var något som uppmanade liksom. dig. Nej, ah, ja, ja, det var det det, kanske Nej, det är med du... tågen. Har du några frågor? Eftersom jag såg dig lägga upp ett bild och bobba. På och från Counting Crows och DBV var Bara på Facebook så tror jag det är två. Jag tror också två andra. Okej, okay, ni har alla rätt då. Det var två. <laughs> hey. uh, det var ju så att jag um, andra två. Um, uh, Han Jag gjorde så här att jag kände nämligen vilka de är. <laughs> men det handlar om inte om mig då. Det är någon annan jag känner som har gjort så. Uh, jag gör lite med sån här men det var inte det var inte då. Men det var samma band. Det var Slayer. Men det var år 2000 när de var förbarn till Iron Maiden på stadion. Och det var inte att kasta ödlats riktigt. Det är där min vän gjorde. Han tyckte att de var så bra. Nej förlåt, det var inte Slayer. De spelade innan Slayer. Skitsamma. Han hade väl... Ja, kastade lite flasmuggar, tycker de var dåliga Men sen kände jag att det här röker inte De måste verkligen få veta att jag inte tycker det är okej okay. Okej okay. Så han försökte klättra upp lite högre Och, och pissar mot scen <laughs> Vad är det? Han blev utslängd och sen klättrar han in igen Men äh, det var det <laughs> en annan, en annan <laughs> människa inte kommer nämna Det rök till en påminnelse ja, Hur ofta Om du ska sluta över en månad eller över, <laughs> Ja, över en månad hur ofta dikker du kanske? <laughs> <laughs> en, två gånger röken i veckan, ja. Jaha. Men... <laughs> jag gillar du det du är det mest nyfiken på? Nej, då. Liksom? Nej, jag gör det. Ja, när vi... jag känner för det? Det är inte alltså någon frukost. Nej, inte alls. Gre frukost. Jag brukar inte titta på frukost. Gillar så du det här? Att det här är det du är så här. Jag det är ju så märkligt. Men jag började så kan någon. Det ändå väl Men med var ned ner över sen men vad då? Du tog kaffe kaffet jag jag, någon, då jag tyckte också det var så här, så jag tänkte på där kaffe menar du att det betyder att jag på det? Det jag, jag kan inte att alla sätter sig och dricka kaffe. Jag menar jag säger jag jag, jag, jag, jag, jag, jag bland så ja, äh, äh, vänta slut jag. Så. Mm -hmm. um, Nej, alltså ibland så dricker jag kaffe, det är bara när jag känner för det På samma sätt som ibland känner jag Är det när du blir bjuden, eller kan du själv så här, gå och brygga en kopp kaffe? Nej, ja, jag brygger en kopp kaffe ibland okay. Nej, jag känner för det mm. Så, alltså, så är det ibland mm. känner för att dricka lite vin Jag har kan en kaffe att alltid Spike-kaffe också? Nej, det är dumt. tror jag Den killen behöver inte mer energi så. men när jag var valp så uh, När jag vaknade så här, hur upp till jävla tidigt Så han skulle upp liksom uh, så Om man, så, om man så, Liksom sov till halv sju Då det tog jag sov morgon liksom uh, ah, Det var ju det, bussen uh. Du såg en så. Uh, anyway uh, Någon morgon så var vi ute en sväng Det var vintern Vi gick en lång promenad Kom in Jag gjorde en kopp kaffe Allt av mig själv Kaffe därmed med By the way Patrik Är det svart eller har det? Nej mjölfyr Socker Ibland <laughs> Som sagt beror på vad jag känner mig så då står han Så att Ja Patrik du fortfarande är helt <laughs> Du tror inte riktigt för det här <laughs> Jag tycker det är det. Och så annars det, det, det här är det, här, det, här är det <laughs> intressanta Jag tror på det här i Pakistan N nu, nu kommer du, nu kommer du uh, um, Som min gamla musiklärare Säger det Få spader jag säger det här jag har, aldrig, jag har aldrig använt uttrycket Det känns som att du skulle gilla När du säger Vilken basa är han för spader <laughs> <laughs> um, Jag säger att jag dricker kaffe jag såg om jag dricker kaffe förra veckan Ja. Nej. Tänk på det ja. Det kanske inte samma. Det vet jag säger du, lite... du att hitta på det här, alltså. Varför Fan du hitta på det. Vilken cool grej <laughs> <hitta> det är <laughs> Anyway, um, så so, oh, du får du får liksom helt enkelt liksom ett en en tror att man känner någon. Du får lite på det stämmer för annars blir det och uh, intressant. Um, Nej, ja, det är inte heller för någonting egentligen. Men det, det som ändå var att jag gjorde en kopp kaffe mig själv. Skulle ha det på bordet i, i varusummet. Skulle kolla, gå på toa och bara komma tillbaka. Och jag hade en liten sån man får var väldigt liten då. Så han hade en liten sån här lekkörna som en liten... Det var lite Det en liten lekhage han på samma ställe. Han lärde sig väldigt fort och hur man klättade upp för den här. Och kom, ta sig ut. Uh, så att, uh, jag, jag är iväg i sekunder. Jag kommer tillbaka. Och då har han liksom, sitter han med baktassarna i soffan. Framtassarna på bordet. Och nosen ner i koppen. Smäller ju sig allt det där Och sen får hon någon såhär Fansig blick och bara kudar runt Så det blir som blickst i lägenheten I typ här en halvtimme Och sen blir det bara Och så slaktar Är du också sån? Exakt så gör jag du brukar ha baktasterna på Jag alla de här jag sa Till och med den som stämde Det är en fråga på mig Men du dricker kaffe ofta Alltså okej, jag lovar innan Nästa gång du gör kaffe hos dig så tillåter de jag det eller? Okej. Okay. Så får vi se det eller? Vi får se. får vi se de tillbärs. Varför säger vi får vi se? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ah ja. De kan du? Tänker kan? Vad gör du? Ja. Yeah. Ja, jag är Nu När jag börjar ha socker igen, jag tog en paus från socker idag, men nu jag tror att jag behöver det. Komma nånting med oh en, en grej från Frys bok som jag tog upp på mitt förra gäst efter att det är i och för tråkigt det handlar om när Fry ska sluta med osöt, sluta med söta te Fry, jag uh, Stephen Fry. Fry. Uh. Fry jag tog upp det tidigare. Berätt, berätt den han skulle sluta med söta te han har druckit han var så där sockerbrån uh, ungefär från till han var typ 25 och han... Massa socker i hela tiden. Sen tänkte han... Nej, det är kanske inte så sant med det där sötade teet. Jag försöker osötade t. Sen kör han på det ett tag. Sen ska de ha en rep. Sen får han en gott te med socker i. som han... han liksom tills där. Och då märker att Det får en socker i det där tät. Och då märkte han... Då har jag slutat med socker te. Du hörde det här först om inte du läste boken eller så sett filmen eller nåt. Well. Ja? Nej, nej. Nej, men det måste jag stå förra gången när du skrattade där typ så här samma som brättade. Han såg ju jätteutom föråmod dåligt. Så. <är> det, <laughs> du skulle vara en samtelse nu att läsa där till. Jag tror typ här, 25 unga sköt i USA. <laughs> ja. Är, är det själv vad är <laughs> Oj, du är ju fan fantastiskt Nu ska jag berätta sak. det där uh, lasermannen det är Okej, okay, uh, det här var då Några skick <laughs> <laughs> <laughs> jag, pror, alltså, jag vågar inte låta dig bara prata, jag vet inte hur du kommer säga det nu i den moden Hur tänker du att det läggs liksom, upp på nätet? <laughs> Folk kan höra när du säger, det där lasermannen, han skriker <laughs> Ja, det du var en bara... tyska person, han var särskilt trevlig. Nej, eller han, han jag vet inte, han jag lever väl bra. Det vet man inte. Jo, det vet man nog. Tror var vet vet det tror <laughs> <laughs> jag inte. Jag började bara anna om då så var det för några... <osc> jag tror ni dagen för några år sedan hemma på Bakis jag fick för att lyssna lite på radion Det har jag man. Det här är med man. Jag tror att du vet dem där Han hemma på Bakis Ja, man låg hemma på Bakis Där var han bakis sist på Niosaford inne det gör de här Det hoppas jag Det tror jag inte att det är Vad gör det Ja men vi vet inte det Nej Men Så det som händer nu Så jag satt och lyssnade lite P3 Det gör jag Jag väldigt sällan på radio Jag tror inte det gjort det sedan dess Så jag lyssnade lite Det var någon dokumentär med jag lade som annan P3 Ja okej Vi kanske väl P-någonting Vilka kan det vara P1 De har ju sådär p jag De har ju sådär P3 dokumentär P3 från verkligheten Program på Du kan se ser så jävla klockade Jag inte Så Så så grejen var ju att... Tack äh, säkert kaffe också. Jävlar vittny. Okej, så jag tog och lyssnade på dokumentären. väldigt intressant. Väldigt lång dock. Så att jag somnade väldigt mitt i det här. Så intressant på det Men Jag var väldigt trött. Jag var bak i så fall. Jag, jag, jag kom hem typ så här... Inte alls <laughs> Okej okay. uh, men, men, uh, no. Så jag ligger och sover i varusrummet Med uh, radion igång Vaknar till Och alla väl under någon skund glömt av att jag lyssnade på så. Och de valde ju liksom spice upp Inte spice upp på det sättet Men uh, alltså liksom, Gör det här dokumentet lite mer intressant Genom att ta med radiosändningarna uh, Alltså nedsändningarna Från när det faktiskt hände typ så direkt att det är de som sa där hände för mig. Så det är att du vaknar. Nej, men, nej, men, så, så, jag, så jag vaknade vaknar upp och så bara. Och mm, alltså, vet han vet han, John... vet han? Vad som han. Oh, oh, ja men så att, jag vaknar upp och hör att han liksom säger att låtsas man då slagit till en och la la väl hans namn lite så här, och, och jag var helt så här jättebröd några sekunder så här, vad fan han släppte ut honom och gjorde han det på en gång efter liksom hur länge var varit nu så jag var jävla då och sen landade jag lite här grej så sen lyssnade jag liksom inte på radio men det är jävligt dumt alltså, jag är inte dumt, jag förstår att i sitt till dokumentären blir det intressant men så här best av nyheter den så bra jag tror 911 gärna, men vad har jag till? Jag såg den där War of the Birds. Ja, ja, precis. Orwell. Nej, nej, det är G. Birds. Nej, vet han som gjorde själva radiosändningen? Ja, ja. Precis. Låt den Orwell. Nej, nej, för hela, det var första filmen tror jag till och med. Uh -huh. Och de lade lite sändning om det, att äh, Aliensen är på komma kommer jag alla vad här om de, de anfall alltså, som story då i Det var så många som gick det så det var liksom ja. ett antal tal Och allt möjligt skoj Ja men det är också folk som kommer in mitt i programmet liksom så... Nej nej för nej, jag snackar om just om att aprilskämt som just var för att lura folk att det, var det alltså. inte bara radioteatern tror jag. Nej men det är som är nej nej det var det var aprilskämt. Men det var ju på 50 talet att de gick innan provet så sa de det här är radioteater eller en bok. Och sen folk kommer in i serje och så hör de så där. Ja. Nu, kommer, nu landar de här på Manhattan då, och de går ut och de skyter på folk med laserpistoler och då, det, de krossar bilar och massa sånt där. Då trodde ju folk liksom, som de satte på där. Men, Fan, nu är det rumvässen Men, men det pratar vi om någonting annat för jag vet att det gjordes snart så här i april 15 där. Att det fick samma, de jävla folk i måde Jag av det. Jag snackade om originalsändringen på 50-talet typ. Men det är till det jag snackar också, jag är helt säker på att det var ett april Ja, det har jag hört i alla ja, fall. Det har blivit dåligt i alla fall. Det fungerade inte särskilt bra Nej, det händer. Det är folk har lite issues med det. Men det är så att kan ju gå fel. Samma sak i april förra året så hade jag ett fake... Jag och en tjejkommer som var fake, fake, i fake-hjup under någon dag. Ja, ja jag kommer But, ihåg det. Samma ja, sak där folk tog livet av sig i sektorn. Hahaha. <laughs> <laughs> Nej, men det är som däremot hände några månader senare när jag faktiskt träffade ja, men det, någon och blev upp på riktigt. Ja, <laughs> Ingen trodde på det. Jag hade en sejare som har, för exempel, nu ska jag logga ur Facebook och bli Harry Krishna eller någonting. Jag tror att jag skulle köpa det mer. Vilket mm. säger en hel del av hur folk ser på mig. <laughs> ja, vi hade ett hemskt till exempel, när jag gick i alltså, tvåan eller trean. Ja. Och så, de höll på att renovera ett hus intill min skola. Eller de var på och bygga någonting kanske. Och så, så kom det en här, de hade en sån där högtalare telefoner. Så kom du ut till högtalarna att eh, såhär, Ja, tyvärr så har vi inte hunnit evakuera skolan så här Det ska ske en sprängning här Men det är inte så farligt Sätt dig under bänkarna och håll händerna över huvudet <laughs> Och vi börjar ju gråta Vi tror du att vår sista stund var kommit Du fick spada Du fick spada Du <laughs> sa, <Så>, vilken fasa <laughs> Du fick en fasa det är inte så bra. Alltså jag kan förstå, det kan vara lite så här. Vem var som gjorde det? Var det skolan alltså, det här Jag tror att det var rektor som pratade faktiskt. Det kan jävla skit alltså, <laughs> ja. <laughs> ja, det är helt besagt när man tänker på det Jag Då tänkte vi inte så mycket på det. Nej, alltså jag tror att man, alltså, man kan bli stämd för det där. Vilket jag förmodligen blir. <laughs> jag blev det. Jag första april. Det är ett tag kvar nu såklart. Men ja, tillsändningen som... Eh, Ja, jag vet inte, vi kan kolla när det är exakt Men jag tänkte så här: det vore jätteroligt att första uh, i som vi gjorde För sådana som oss Vi måste titta på några roliga pranks så vi kan Spela in på några stöd På varandra eller? Nej, på varandra eller jag vet inte är ja, Jag har ingen aning ja. Det blir som att sändningen som vi lägger upp den Så kommer ut den 5 uh, april Och det är även där vi annonserar vem som vann uh, tävlingen. men Pranket där vi inte honom Oj, oj. Jag var ganska avslappnad eh, Till skillnad från <laughs> Förra gången i gången i det Ja. det känns som ja. eh, vi, vi har kört en, eh, en timme Med pauser eller? Eh, pausen var Jag bröt ju då så, ah, typ. just. Jag kan köra till då Är någon, någon som har annat att säga? Jag, jag ställde frågan förra veckan Och då jävlar blev till typ 20 minuter till Så att <laughs> Varför? Ja, men en fråga <laughs> det var hela landet som Ja. <laughs> ja, det landet och ja. Har du hört? Jag har lyssnat på förra veckans avsnitt. Nej, det stod något om land <laughs> Jag vet Jag ju inte lyssna på land och för han är en sviker en Men han han blir snäll sen, han löser det. Ja ja, det är sant. Han är ett mot, uh, mot han. Ja. Men hem mot hen solo. Och <laughs> det som man säger på norrländska han solo som egentligen betyder den där solo han. den där solo något som en jätterolig typ så här ren moral faktiskt <laughs> det, det är något dialektiskt fenomen för när de ska benämna den så säger de han framför ah, Ja ja vad sa han är Björn och vi tog en kopp kaffe och så de, de lägger liksom till han i namnet så då blir det Ja, jag var hos han, han solo. Ja, det skulle också kunna säga, jag var hos han Espen och det där kaffe. Kan du säga? Vill du dricka kaffe. Ja. Mm. Varför är så trögt? Varför det här är typ, ett problem för dig? Jag är bara förvånad. Ja, men det verkar som att det här är inte bara så här. Alltså, det, det, verkar, alltså, det är en fas. Alltså det du dricker så det är inte vad typ som säger Du har varit min förUF för det för att jag har en jättesupor samling. Säger du behöver inte mig, du har ju men du har ju en DVD så. Nej, det kaffe. Oh, jag måste bara, vad, vad tror du, ingenting har förändrats Nej, ja, vi hoppas det <laughs> Vi hoppas, vilket vi, by the way Varför hoppas <laughs> vi på detta Jesus Christ oh, ja. Okej, okay, jättemint the we'll Det var ingenting du ville säga mer om du klagar mer för att jag dricker kaffet Nej vi kan betala en kaffedrink om du vill, kan du kolla det Ja, det kan jag Ja, all right, well, må, få det får dig må bättre <laughs> Hur påverkar det dig verkligen? Nej, Men Snarare verkar jag inte ha Jag Jens är en sekund cool det också. Ja, för... Oskar är ju så på Nej, men Jag, jag har aldrig bjudit dig på kaffe, du har sagt nej. Så... Du frågade mig. jag sa att det var okej. Okay. Ja. Jag vill inte ha kaffe just då. Ja. Men det man täst nu då. Är ja, det är så? Vilket Ja, uh, okej, okay, om vi ska gå in på det. Earl Grey. Bra, ja, då vet jag. Uh... Med men gör och citron. kör hela paketet, med mjölksocker och citron. Ja, ett gott pass mjölk blir så här små fläckar på mjölken och citron eller det, är på mjölk. <laughs> det är så lägger det sig lite grönt på botten alltså. Kan vi åka ut och komma det vi kan Snorres te kan vi, så alltså, det pratar om. Ja. ja. Snorres frukost kanske. Snorres frukost. Jag okay, that... Innan vi avslutar, vad är din frukost idag? Den passar rätt. Det var skäkast. Nej, okej, Vi tackar Rostos alltså här. men um, tack Snorres som var med idag. Vad var det vi har på Locknäs. Jag borde börja påvika där vart vi är. Ja. ja. Vi är på Lofnes. Uh, ligger på Valmärkssgatan 5B uh, Precis vid Maria Torg uh, Tunnelbanan Det är exakt, jättetrevligt ställe Det är lite hemma, det här planen jag spelar in mest här, det här. Mm. Uh, Vi flyttar runt lite Men ja, uh, uh, det är hit man kommer när man kommer hem Som den låten Vem är det som har sk skrivit den låten? Skitsamma <gårdsamma>? <gård> Någon har gått Nej, han, han köper det. det var inte Mamma, nej, det är mamma hem nu. home. Ja, ja. han säger alltså inte det hit. Han kan inte svenska du först. Nej. det kan, kan knappt engelska. <laughs> ja, det är sant det också. Han gör inte det. Right. Uh, så att uh, jag kommer börja lägga upp det lite mer aktivt vart vi är så att folk... Um, jag kanske kan till och med lägga upp en bild på Danse Karla Fish så att uh, folk vet om sig leta efter. Ja. ja, gör så. Om inte kan läsa. Ja, det är ändå allt som kan bli. Uh, Introlåten kan vi till med... Pimpa igen. Ja, är inte uh, Aim, Hold Fire, Människor Machine Industry finns uh, på Spotify. De på, på Facebook. kan länka det också till uh, det jag uh, Väldigt bra. Ja, uh, oh, det var nog allt. Ja, då sköker jag nästan nästa vecka till Erik. Patrik, snurrar Och Jens. Inte särskilt live från uh, Loch Ness Stockholm. Det här var Sjöckkast. Yes, precis. Tack för oss. Tack. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> you yeah, can see I'm alive now.